Лише слабкий повіл дезінфекції, однак очі у капітана якось дивно заблищали. Морг! коротко кинув Олексій Іванович, гадаючи, що це все пояснює. Однак погляд капітана був спрямований на двері, обкуті залізними штабами. Адкривайте, у нас немає ключа від цих дверей, вони у коменданта добромеля, це лише вхід до церкви. Відійти в церкві. Наказав капітан, що вже геть остогід Олексію Івановичу. У церкві сам головлікар не був. Обоє дверей були забиті дашками. Навіщо туди йти? Олексій Іванович згадав, як недавно чув у підвалі звуки, ніби хтось ходив у церкві і похолов. У церкві, на диво, було тепло і зовсім не затихло. Бракувало, зрештою, кілька шибок. На викладеній кольоровими плитками підлозі лежала купка торішнього листя. Розбиті царські врата акуратно поскладені на місці вівтаря. Кров, сказав капітан. «Здесь пахне кров'ю!» Олексій Іванович безпорадно оглянувся. Йому нестерпно захотілося стати під купол, звідки падав пучок теплого сонячного проміння. «Підставити йому голову, болючий живіт». Вічно змерзли ноги через те, що мав порушений кровообіг. Треба ступити лише два кроки, і він майже їх зробив, коли почув слово кров. Звідки тут кров? здивувався він? Та він і справді ненормальний. Досить було глянути в ці очі, що стали раптом непроникно-чорними, а ці ніздрі, що вирушаться ніби у пса, який натрапив на слід, він знав, що є люди, яким подобається когось мучити, садисти. Але їх збуджують крики, стогони, а не кров. Зараз обличчя капітана у ясному світлі виглядало просто потворним, брескле, нездорове, з борознами, прораними часом. Він аж тепер почув запах немитого тіла, не старості, не вбогості, а сморід розпусти і нехлюйства. Але Олексій Іванович зумів позбутися упередженості. На мить йому навіть стало шкоди цього офіцера, на якого постійно чигає смерть у горах і долинах. Він промовчив і ступив другий крок до світла. Їх було всього двоє у величезній церкві. Солдати читували з надвору. Капітан обернувся і пішов на ногах, що не згиналися у колінах, у бічний вівтар. Чи як це називалось, бо головлікар нічого не тямив у церковній архітектурі? Олексій Іванович вступив ще крок і опинився у світлі, заплющивши очі від утіхи. Він хотів би розчинитись в тому світлі назавжди це було так, якби він сидів на сонячному пагорбі над рікою. Та раптом до нього долетів здалений крик жаху, він розплющив очі, чекаючи на постріл. На багато пострілів. У кутку висів образ Божої Матері. Лікарю здалось, що він чимось вимазаний, бо на золотому тлі вирізнялися дві темні смуги. Він наблизився і справді відчув запах крові. Під іконою була темна калюжа загуслої крові, і з очей Бога Матері текла кров, а між бровами був темний отвір. Наче від кулі, Олексій Іванович не знав, що йому робити, він став свідком приниження офіцера НКВС, його тваринного жаху, і це його у першу хвилю вразило більше, ніж кров, яку він звик бачити у найнесподіваніших місцях. Тепер це була не мана, вони обоє бачили її, але сприймали по-різному. Якби лікар побачив ікону у крові сам то підійшов би ближче. Але він не насмілився цього зробити, бо у капітана був геть божевільний вигляд. Олексій Іванович позиткував і сховався за колоною, щоб не потрапити під кулі. У нього спрацював інстинкт самозбереження. Хай воно все горить, подумав він, опинившись у безпеці. Хотів притмом вискочити з церкви, але боявся, що його там схоплять, як підозрюваного в злочині, тому вийшов повільно і одразу відчув щось подібне до злотіхи. Торкнувся рукава солдата, що курив при вході. Слухай, капітану трохи недобре, іди до нього, а я принесу чогось заспокійливого і пішов до лікарняного корпусу, як господар, якому нема куди тікати. От ти скінчилось моє перебування. Подумав так ніби між іншим. Зрештою, пожив трохи на світі. Мав дружину, яка померла при пологах разом з дитиною в 1940 році. Мав квартиру, у якій поселилися інші люди, поки він був на фронті. Мав друзів, в яких пропав слід. І 20 років тручався у функції людського організму, нічого не знаючи про людську душу. Слуга з Добромиля, 1949 рік. Трохи нетвердою ходою Олексій Іванович подався до свого кабінету. Машинально вийняв пляшечку валеріанки.